I nekaj salavat i salam našega našeg poslanika, Allahuma miljenih, Muhammeda, salamu dalem mu ta'ala, a.s. Na njegove časne ashaabe, na njegovu porodicu i sve one koji slijede i pravi kude sudnjega dana. Počtovana, braćo i sestre, večeras počinjemo sa novim poglavljem, a to je poglavlje o kasami, tako takozvanom kasami, a kasama je u stvari zaklijepa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 njegov, bra, njegov starji brat Huvejisa je do rahmanibni sed na potešu do poslanika samo Allah alim Slem. U Hajjisa je počo da govori jer je on bio u Hjber. Allahu posaniih samo od Allahu ali o se ne reka stariji, stariji, to je stari ne stari ne treba govoriti. Pa je prvi počeo govoriti Hubejisa, a nakon njega je govorio o um Allah uposanih sallallahu alaihi wa sallam je rekao neka vam plate krvarinu za ubijenog ili će nam objaviti rat. To jest neka nam reknu da to ne prihvataju i tako će prekrišiti ugovor između nas i njih. A to je bio ugovor o primjeru sa Ivrijinom. Nakon toga Allah uposanih sallallahu alaihi wa sallam im je poslao hitnu poruku. Odgovorili su sljedeće, mi ga, tako nad Allaha, nismo ubili. Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam rekao Huvaylisi, Muhajlisi i Aburrahmanu, hoćete li se zaklijeti i tako dobiti pravo krvarine za svoga prijatelja? Rekli su, neće. Upitao je početelji, da nam se zaklonu židovi da ga nisu ubili? Rekli su, oni nisu muslimani, A poslanika je potom platio krvarinu za ubijenog i poslao im 100 deva. Čak su bile i utjeranje, utjerane u njihovo dvorište. Sehl je rekao, jedna crvena dela tih deva udarla me nogom. I sljedeći hadis govori o istoj teme, a to je prihvatanje kasame kakva je bila u džahilijetu i predislamskom dobu. Jedan je sarija, prenosni na lavu poslanika je prihvatio kasamu tj. zaklijetku pridnjeli, ubistvu, kakva je bila u Džeklijinu. Vi smo ove hadise, ova dva hadisa, zajedno to pročitali, ovaj duži koji objašnjava taj slučaj, pa ćemo se malo zadržati. Ovako jedna prvi pogled nakon ovog čitanja hadisi su malo nejasne, pa ćemo pojasniti šta je to kasama i pod kojim uvjetima se ona primjata. Znači, kasama je u stvari zakljenjanje kada se neko nađe u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 svi nasljednici najmenje njih 50 najmenije 50 nasljednika muški nasljednika vjerujem da se zakonu je da ga je taj taj ubio zbog toga što recimo što je između njih ranije postojelo neko neprijatelstvo i zato oni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 traži se od nasljednika odnosno muškog nasljednika obijeno traži se od njega da se jele zakletu da ga je ili postoje svedoci djeca samo djeca djeca se ne mogu jele kao malo osobe ne mogu se uzeti za svedoke sve su to jele neki sporedni dokazi koji nisu jaki e zato se uzima ovaj dodatni dokaz jele odnosno kasama zaklinjanje 50 sagdve što 50 punoljetnih nasljednika ili rodbini najbliže rodbini ubijenog znači članovi porodice ubijenog ili njegove nasljednice će se zakleti da ga je dotični ubio jako se svi zaklunu znači njih 50 onda steču pravo da optuženi bude kažnjen međutim ako samo jedan od njih odbije zakletvu onda gubije pravo na kaznu i krvarinu. Tada će se optuženi 50 puta zakljetiti da ga nije gubio. Znači, ako ovi ne, ne mogu se svi zakljetiti ili odbiju svi zakljetku, ili makar jedan od njih odbije zakljetku, onda tada gubije pravo, znači ne mogu dokazati ubijstvo i neće se sprovesti kaznanik, će biti osuđeni. A onda se od njega traži da se 50 puta zakone da nije ubio tu osobu od onoga je optužen. I onda time postaje znači, oslobođen svih optužbi, pa čak i krvene, neže blažati krvene. Pored ovih 50 zakljetvi i rodbine, moraju postojati, kako kaže sam skućinjaca, da nije to dovoljno. Nije dovoljno ti 50 zakljetvi da bi nekoga optužili da je ubio ovu osobu. Mora se iznijeti, moraju se iznijeti drugi dokazi Pored tih dokaza moraju postati sporedni ili usputni dokazi kao što smo prije spomenuli prethodno neprijatelstvo između ubijenog i ubice. Prethodno njih neka je pretesko između njega svađa što je jedan jasan pokazate jasno pokazate da bi ga ta osoba mogla ubiti. Ili recimo a, da je taj nađen mrtav u njegovoj kući ili u njegovom autu i to je jedan jedna sumnja je li, koja ukućuje na to da ga je on mogao ubiti ili nađeno nađene njegove stvari kod njega i tako dalje sve što znači neki sporedni dokazi koji moraju biti istovremeno prisutni. zato ja kažem i sam tučišnjaci ako pak neko bude optužen za nečije ubistvo bude optužen ostane u rodbini ali nema nikakvih dokaza pa čak ni najslabiji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 A u drugom slučaju nema nikakvi dokaze, nego jednostavno ga obtužili je odmraka, on ga ubio. A nikakvi dokaze nema. Ovi nisporedni, znači nije nađu njegovu kućinu, njegovom autu, nije bilo nepretresno između njih, tako dalje. Ništa ne upućuje da bi on mogo biti u ulica. Znači od njega će se u tom slučaju tražiti, da se jednom zakonu da, da nije ubio i on je ovaj, riješen. Ibn Hanjer kaže da postoji tifa koleme, odnosno jednoglasno mišljenje, da nije obaveza postupiti ona onom kadiju niti obaveza postupiti sudiji na osnovu ili na temelju e, samo zakletve onih jel, njegovih nasljednika ili nasljednika u On por us to e, može tražiti i trebamo bi tražiti druge dokaze jel koji mogu potvrditi ili dokazati da je određena osoba zaista ubica. Jer ipak sradio od o tuđjem hakk odnosno njegovom životu. Ovde u mladisu vidimo da predesan sarja, jedna od sarja da je rokosanica, da je sarsona prihvatio kasana. Pa je bila u dželietu? Da znači, to je bila jedna je li jedan običaj i kod predesan sarjihara pa na ovakav način dokazuju njem Zanimljivo je je da se danas u savremenim krivičnim zakonima koriste slične metode u smislu uh, postojanje nekih sumnji ili indicija da je neko je li ovaj da neko počinio ubistvo, odnosno određeni sumnje, znači nema napušten ne nikakav dokaz, na osnovu određenih detalja i sumnji neko se neko se privede odnosno neko se uh, optuži ili osumnjiči za ubistvo, osumnjiči za Zašto Zašto se prihvata je li Zašto se prihvađa 50 zakleti? Dok toga kažu isam sklučnjaci što je to jasan i jak dokaz koji je na mjestu ima jačinu nepobitnog argumenta. Kada se 50 ljudi povjerilo, naravno, uvite da su povjerili pouzdani povjereni. Kada se 50 ljudi je li odnosno 50 svedoka da je određena Osoba da je on olupica, onda je to jak argument. Jak argument. Naravno kod bogobojaznih ljudi, bogobojazni ljudi vode brigu. Po tome hoće no da se zakriti neću. Neće se ola kuzakriti. Jer znaju da će za tu zakritu biti pita. Ne možemo se zakriti za nešto za što nemamo nikakvog dokaza. Nego naoko, nam se neslaže onda se mi zakonem bojimo. Mada se to u ovaj ovom savremenom do ova vrsta jer ova vrsta dokazivano bi isto slabopostiti zato što postoje velike mogućnosti jel, da da se pogriši i zato kaže Mihajder da posle tih fak znači jednočasno vrijeme da se pored ovog znači ne ne mora se postupiti na temelju zakletve ako se i ako se zakljuve, mora se postupiti kada je može da ne sprovede tu tu kaznu da znači, čujemo jedno malo poglavlje koje smo od poim samo dva hadisa i sada slijedi jedno novo i duže poglavlje to je kitab hukud poglavlje o određenim precizno određenim šerijskim kaznama to su šerijske kazne zona ona dela kao poput zina poput krađe poput pijenja alkohola tako dalje i prvo poglavlje odnosno prvi naslov je kazna za blud ili zina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 spomenuti veličinu ovoga agrijeva. Mi znamo znači, da je zinaluk ili blud, da je to spolni odnos sa ženom koja nam nije supruga ili koja nije u našem posjedu vlasništvo, odnosno nije probina. Sve drugo, jeli, nimo toga smatra se bludom ili zinalukom. Naravno, pod zinalukom se podrazumijeva jeli, spolni odnos spolni odnos znači sa ženom znači u njenom stidnom mjestu to se smatra to se smatra zinalukom ili bludom sve mimo toga ne smatra se zinalukom ili bludom za koji je određena ovakazna iako se i drugi činovi, znači ovaj smatraju bludom. sam pogled kako se navodi u na hadisu strastveni pogled je blud Znači i očinje bluda, i ruke čine bluda, i noge čine bluda. Na svaki način možemo učiniti bluda, ali nije na ovom stupnju ovog klasičnog bluda gdje dođe do jer klasičnog spolnog odnosa između muškarca i žene. To je na bludbi polačunka. I, pola I poljubac se blud djel sve, znači naravno sa ženom je koja je koja nam nije dozvoljena. I Zinaluk, kako je na osnovu Qur'ana i Hadisa, to jedan nakon širka od najvećih grija. Općenito jedan od najvećih grija koji se spominju među onih sedam al-mubiqat grija koji uništavaju vjeru. Između ostalog je Zinaluk. I zato se njegova zabrana da spominje u Qur'anu i sunetu. Zapravo ne budu da se spominje u Qur'anu i sunetu. Zato uzvišen Allah subhanu wa ta'ala kaže alu bih lalama šeitanu radžim wa la taqrabu zina' I ne približujte se zinalogu. Znači ovdje ne samo da se zabranjuje zinalog, nego i ne približujte se zinalogu. Preventivna zabrana. Zato što oni koji se približi u glavnom većini slučaje padnu u zinalog, jer nemaju snage ni moći da se oduku u Zato islam preventivno, kao i u drugim, drugim prilikama, kaže ne približujte se zinalogu. Mi smo spominjali tamo i kod kupov prodaje, da su mnoge stvari zabranjene preventivno, da se ne bi, da ne bi došlo do onoga što je veći haram, veće, veći igre, veća posljedica. I ne približujte se zinaluku jer to je razvrat. Zinaluk je razvrat, a kako je to ružan put? Posebno je važno dovoljiti, jer u zinaluku ovim, ovim vremenima, kada je zinaluk raširen, izuzetno raširen, kada je postao Jedna uobičajna i normalna pojava kod većine ljudi u većine društava i zemalja, nažalost u nekim zemljama, začijavno se čini zinalog. Prije se zinalog od tajno. Pa i kod nas ljudi se stidili. Međutim, danas, danas je zinalog postao trend. Jedna normala, a oni koji to ne smatraju, normalni smatraju se nenormalni. Nažalost su takvom drugu. I osuđuju se i otružuju. U jednom hadisu kaže poslanik alejsa, tosr ovaj hadis govori isto. Čovjek čini torcina, lais dizani hina jezni وهو مؤمن. Kaže zinaločara ludnik dok čini blud, on nije mu'min. U tom momentu torcini blud nije mu'min. Odnosno njegov iman je izlazi iz njega. I mnogi drugi hadisi govore, je li o gnusnosti odnosno težini čina. A zašto je blud tako? Je zašto je blud Tako veliki gri. Zašto je tako veliki gri? Neki će kazati, pa dobro, to je jer normalno, nije to nešto strašno. Ako je jedna i druga strana zadovoljna s tim, sloboda, izbore, tako dalje, sve u svjetle slobode. E, jedan od ciljeva islama ili islamski propisa jeste očuvanje časti, očuvanje dostojanstva ljudskog, očuvanje i porijekla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 jer kod ljudi taj nakon je jedan jedno veliko iskušenje. Zato je poslanih Karihsela došla došel Amiru upozrao na dva velika iskušenja za njega umet. Ono čega se najviše boji da svoj umec su šta? Šta kaže? Hm? Žene. i i meta prodaja. tu ljudi najviše padaju. Bogimetka sve prodaje, govorio sam o tome što Bogimetka prodaje čast i obraz i rod binu i prijatelje sve u, sve u propasti. Aj što tarkus zbog žene, ili zbog muškarca i žena proda svoju čast i obraz i sve u propasti svoju život. Da, to je nešto najvrijednije kod čovjeka. Njegova čast i obraz, to je moj najvrijedniji. To je teže nego teže mu je to izgubiti nego imati. Bolje mu da izgubi sav imetak, da ostane fukara seloma Neko da izgubi svoju čast, opet, se to se teško može vratiti, metak se može vratiti. E zato je je li Islam ovako strogo zabranio zina, alko onda se šire razne bolesti, to nije bilo poznato u ono vrijeme objave Kur'ana, al danas je to poznato, razne bolesti kao kazna za blud. I sam blud, širenje, rasjerenost bluda u društvima je znak sudnjega dana. Zato je uzvišeni Allah subhanov taala propisao kaznu za bludnike da bi se sačuvao društvo tog zla. E sad, ako je jeli, kazna, ako je bludnik neoženjen ili ako je oženjen, kazna se razlikuje pa o tom je nam govorio ovaj hadis. Zato ćemo ga sad počitati. Ovalim i svetom radi Allah je rekao, dok bi Allah poslaniku, ali i to se nam sila zela objava, bio bi teškom stanju. Lice bi mu promijenilo boju. Jednog dana mu je sišla objava, pa ga je zadesilo spomen spomenuto stanje. Inače, objava, primanje objave to je bilo jedno posebno stanje za poslanika nesvila poslera, kojim se nije jeli, e, osjećao jednostavno. To su bile e, teške riječi, jer objava to teške riječi. Kad ih čitamo, treba biti teške za naše srce, to je labo govo, A za poslanika nesvila poslera koji je primao kao objavu, Od preko Melika Djibrila ili o, pre, od Allaha Đelešanu direktno ili drugim vidovima bile su zaista teške riječi. A o tome Muallaha Đelešanu kaže inna nasa nulki, a neki kao ne fekila mi doista teške riječi svati. Jer objavati je, to je labo govor, nešto izvan, izvan ljudskog. Kaže, nakon što ga je to prošlo je, nakon što me objava završena rekao je, usmite od mene, to jest naučite to od mene.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 Misli se na Kur'anski ajet koji je objavljavio poslaniko A.S. To tom prilikom. Za one od žena vaših koje preljub počine, tražite da posvjedoče četvorica od vas. Pa posvjedoče držite i u kućama sve dok ih umori ili dok im Allah neki put ne nađe. A poslaniko A.S. riječi ženje sa neudavanom, neženje sa neudavanom nisu uslovne, naprotim. Ako bi neoženjen počinio blud s udatom ili neudatom, bičuje se i progani na godinu dana. Bez objire s kime počinio blud neoženjen. Kazna za oženjenog bludnika je kamenovanje svedno počinio blud sa udavanom ili neudavanom ženom. Znajde se pod neoženjenim ili neudatom podrazumijeva svaki muškarac i žena koji su razumni punaljetnih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 Sljedeći hadist govori o kamenovanju ženjenih i judavani zbog počinjenog luda. Ubejdulla ibn Abdullah ibn Khutube prenosi da je čuo Allahu Abdulaha ibn Abbas radijallahu anhu mada rekao Umar ibn al radijallahu anhu je rekao dok jednom sedio nam i Allahu poslanika alaihi sallatu wasallam Allah je zaista poslao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sa istinom, objavio mu je knjigu. Od onog što je objavio je i ajet koji govori o kamenovanju. Mi smo ga učili, shvatili i zapatili. Allah uposanikanih srvatsa nam je kamenovao i posle njega smo kažnjavali kamenovanjem. Bojim se da će ljudi naravno iz svog vremena reći mi ne nalazimo kamenovanja u Allahove knjizi, to je su Kur'an, pa će tako zalutati, ostavljajući naredbu koju Allah objavio. Kamenovanje je uistinu propisano za počini blud od ženjenih judavanih ljudi i žena, Ako se to valito dokaže, ili se ustanovi trudnoća, ili se to ne znači. Ovaj nam hadić govori o kazni je li, za ženjenog bludnika ili za udavanu bludnicu. A to je kamenovanje. E, to je propis, odnosno ajet koji je bio objavljen, ali je nebo njegov tekst derogina. Derogiran. a ajat je u prijevodu je značio starac i starica kada počine blud, kamenujte ih do smrti. Kada počine blud, kamenujte ih do smrti. Znači, ovaj ajat je uh, derogiran jako tekst. Ne nalazi se u Koranu, ali je propis važajući ostave proslanika, nesvila, to sam ga provodio i sprovodili su ga shabe, prije svega kod pravilne harife. I zato kaže Omar jel, u ovom hadisu možeći neki ljudi doći kazati nema tog ajeta u Alavi knjizi pa će tako za lut za lutati ostavljajući naredbu Alahu koja je inače postoji derogacija u Kur'anu a to je kada je derogiran propis propis je ali ostao je tekst Kur'ana znači da taj ajet ostao je u Kur'anu čita se uči se ali je propis njegov derogiran Kao primjer, on je ajet i o alkoholu. Prve dva ajeta su njegov propise derogirane. Da se može, jeli, da je u alkoholu ima neke koriste ali veća šteta, jeli, da se može doći, da se može piti, ali ne smiješ pijen na namaz. I on je treća ajeta do, do, ovaj, dokinula ta dva ajeta, ali ostale su čitaju se. To je primjer jeli, ovog, za derogaciju propisa. Imamo, suprotno, derogirane tekst Kur'ana, ali je propis, kao što je ovaj primjer. Ovaj. Imamo gdje je derogiran i tekst kojne propise. Sad ne mogu s to primjera sjetiti. Ono čega Soma Radelanu, Radelanu pregojavao, e, uradili su Haridžije i neke Mortezele. Negirali su propisane u skamjerovanju, čemu i slijede i neki savjemenici koji se pozivaju na promjene. Na promjene, jel' je, ovaj u, u savjeremom dvrhu. Da se malo vratimo, znači kazna za bludi kazna za to znači ako je plonik neoženjen ili neudat i nije imao odnos u pravno valjanom braku, u šerijsku valjan braku, kazna je znači 100 udaraca bičem i da se protjera na godinu dana iz mjesta kojem živi. To je kazna za neudatog i e, pa to e, neoženjenog i neudata. Ukoliko se radi o roku, mislim to je bilo aktivan to vrijeme danas toga nema, jel' kazna će se kaznacio sa 50 udaraca biće bez obzira bio oženjen ili ovaj neoženjen. Zaroba je to kazna, pola kazni je od slobodnog čovjeka. Pošto se smrt ne može popolutiti, treba te čovjeka napol ubiti i sam sručnjac sujeli kamenovanje do smrti. I sam sručnjac su da se ovaj, i u slučaju kada je rob oženjen ili kada je robinja udata, da i samo dobija 50 udaraca biće i ne proćerilis. I to je bila šteta za vlasnika njegovog, da bimo koristio njega, izgubio bi ga na godinama. Ukoliko je plutnik e, oženjen odnosno ženjen i udavan u valjanom švijetski valanom braku, kazna je kamenovanje svedoslom. Kamenovanje svedos sve do smrti, to je je li ovaj, To je propis koji su prihvatli svesanski učenjaci, osim nekih pojedinaca epok, koji su imali šuphi i nejasno dok toga što taj ajt nijema njegovog teksta u Koranu. Međutim, hadis prenosi Buhari musim hadisi mutfekun alejih, da je jeli, to bio propis koji se sprovodio i kroz istoriju islama i sprovodio se da, da i dan danas u onim društvima kojima sprovodi šarijet. To je, jeli u tom pitanju su samo zastranili oni koji traže šuphe asnoće. Koji su uvjeti izvršenja kazne? Postoje određeni uvjeti da bi se širijetska kazna za blud izvršila, prije svega da je musliman, da je čovjek musliman, da je pametan, da je punoljetan, da je slobodan. To je prvo. Znači, ne može se nad maloj tim izvršiti kazna i nad malom unnikom koji je znači, neuračunljiv. Isto tako da se dokaže jakim argumentima dokazoma da je počinio pud ili njegovim priznanjem, a to mečovalo kasnije, da on sam prizna da je počinio pud ili četiri svedoka koji će to posvjedočiti i dokazati. Ili trudnoća žena trudnoća. Ako se znači ustanovi da je, ili primijeti da je žena trudna, a nije u braku, to ja sam dokaz, taj počinla bud, i onda se to treba dokazati, da je to mnogo važnije treći da se osuđeni nepredomisliune porekne svoje priznanje prije izvršenju kazne. A kad se već dovede jele da se izvrši kazna, to je već gotovo. Međutim prije toga ako porekne kaže nisam počinio, nego sam to ukazao, priznao, ukti razloga ti, onda se ne sprovodi nad njim kazna. Inače bude teško, vrlo teško dokazati vrlo teško dokazati osim priznanjem. Sve kazne koje su sprovedene nad putnicima u jer u istoriji islama, od početka islama pa do dan danas, uglavnom su projavljene nakon priznanja. je teško je da se potrfi četvorca svjedoka, praverni, punoljetni, pouznani, da posvjedoče, da su vidjeli čin gluda. Jer to je uvijek, da su vidjeli čin gluda i da je zaista počinio glud. Ovaj, teško se to može potrfiti. Znači uglavnom priznanje. Jeli, poslanika, je slatu, vidjet ćemo jednom hadisovom o priznanju, jeli. vidjet ćemo da je poslanik vraćao ljude čak kad bi došli da priznaju, vra, vratio ih i dao im je priliku, zašto kažu islamske učinjaci? Da se oni pokaju da to riješi između sebe i Allaha Subhanbata. Neki od njih su bili upodni u stanju, da se nad njima sprovede kazna pa je sprovedena. Što znači da ostavljena je tu prilika čovjeku koji, se poka, koji to počini pa se pokaje da to prikrije sakti između Njega je i Albanaca. Salah pokaje da da prekine s tim i da djelovi ovaj da se kaže iskreno pokaje da se ne vrati u tome i u za lahu ili dozvolu Allah džu mu to oprosti. Međutim pitanje oni koji žele da se očiste na ovom svijetu, oni insistiraju da se nad njima sprovede šerijatska kazna. Jer šerijatska kazna na ovom svijetu je garant da će za taj čin biti ovaj oslobođeni ili da neće biti kažni na onovi svijeti. Zbog toga su šarijetski kažni. To je jedan od razloga, a drugi razloji su rekli smo da se zlo suzbije na ovom svijetu. I da nema ti sankcije šarijetskih, ovaj, zlo bi se raširilo kao što vidimo u društvima u kojima eh, se ne sudi po lavom zakonu i propisima. Zbog toga se zlo i u društvima u kojima nasnaze šarijat, jel, onako zvanično određeni propise ovaj u njima u tim društvima puno je manje zla i kriminala zato kažu recimo za saudi sarabiju koja koja zvanično sprovodi šegdje da u nje naj primjera je kriminala odnosno su najmanji procenati postotak kriminala bilo da se radi o krađi o pijenju alkohola o mulu i drugim ili ovim vrstama koji strogo stanu zakona Isto tako, jeli, a to ću malo kasnije isproveniti vezano za homoseksualizam, da li se usmatra bludom kako se kazna sprovodi za to i za odnos sa životinjom. I to je znači prisutno kod a, ljudi, odnosno društvima gdje vlada nastranost među ljudme i, i kod nas odnos. Ali pročitaj ćemo sljedeći hadijs kazna za onog ako prizna da je počinio bludom. Kada je Džabri Ibn Svimura radijal Angul rekao, doveden je na lavom neki čovjek niska rasta, raščupan i izražen i mišića, na sebi je imao donju grtač. Počinio je glupo. Poslanik Adijal Svimura ga je dva puta vraćao, zatim je naredio da ga kamrđi. Potom je lao poslanik Adijal Svimura rekao, kad god krenemo u neku borbu na lavom putu, uvijek neko od vas izostane i uspali se kao što se uspali jarac dajući neko od njih koje je od žena nešto malo to je, to je zna malo mnje kada će ga drugog kako bi eli dok je muž odsutan da, da bi pristala na bud s njim kaže kad god mi Allah omogući da kaznim nekog od njih kažncu ga da bude pouka drugima što bi rekao pričao se o tome ese i do ibn Jubejr pa je rekao vraćao ga je četiri put. U drugoj prednje se kaže da ga je vraćao dva ili tri puta. A o tome govori sljedeći hadis, koji je ovako podut, jer nećemo ga čitati, njega ćemo pogledati. Sljedeći put govori se o vraćaju ako priznam blut četiri puta. A znači ovdje, se pita, ovdje je pitanje koliko puta treba neko priznati da je počinio blut, da se na njim sprogram O Oko toga postoji jel, razliraženje među islamsku učinjenja. Zvalbite ću nos ovog hadisa. Jel, koje je najjače i najprivatljivije. Da se vratimo na homoseksualizam, da čina taj čin. Zanikad je srat, to se nam je rekao, kad nađete jeli, dvojicu, da čine to, ubijte ubite jednog i drugog. I kazna za homoseksualizam prema islamskom, jeli, prema islamskom zakonu ili šarijetu jeste isto kamenovanjem. Ponekima kamenovanjem. Mada postoji različiti stavovi među islamskim učenjacima, na koji način treba da se kazne homoseksualci. Jedne prilike, jedan ovdje od naših daja držao predavanje, dok je bilo ono aktualno u Sarajevo homoseksualci o njihove slobode i prava država predavanja, pa je tako govorio o ovim, ovim kaznama šarijetskim, pa je to došlo do medija, jeli, kako je to ružno. pa oni je da se trebaju opet na naviču, ovaj izgradio basti, to je Tako, ovaj, to je stav Ibna basa. Dakle, i nisu imali ništa, stav kako i treba, ovaj rješavat. I to su zaista uh, bolesni pojedinci ili bolesnici u jednom društvu, to su rakrani. Nažalost, u ono strhovom sabrajnom domu, ovaj predki to su ljudske slobode, to se naziva ljudskim slobodama. Uh, Činjenica je da i mnogi na zapadu tu pojavu, homoseksualizam, smatruju bolešiću. I ona se smatra bolešiću sve do 1986. godine, jel? Kad su pod određenim pritisima politički i morali u svijetu da je prizna, da, da izbrišu iz rekstra bolesti homoseksualizam, i da to na kraju malo pomalo, jel? Da priznaju na kraju kao pravno. I danas u mnogim zemljama, je Homoseksualizam je priznat i istospolni isto brakovi, vjenčavaju se zakonito, pa još u nekim zemljama još malo, čitam nedavno na internetu, pa će u crkvom biti omogućeno da se mogu To zdrav razum ne može prihvatiti. Tu ne treba nikakvi dokrasi, ne trebaju argumenti kako, kako bi se ta pojava i taj činu sudio. To ne treba dokazivati. Sam bolestni umovi to mogu prihvatiti i mogu osporavati širijanske promise kod toga pitanja. To je zlo. To uništava čovečanstvo, zato su islamski propisi najbolji, najprevedniji i najefikasniji. Oni najbolji rješavaju sve pošaste društva, odjeli da krađe, alkohola, homoseksualizma itd. Imamo isto pojavu, nisam završio homoseksualacije, neki kažu da ih treba jeli, kamenovati, neki kažu da ih treba spaliti u listanske učenjaka, a Ibn Abbas imao jeli, stav ili mišljenje da ih treba na najveću zgradu, u tom mjestu popetiti i baciti i zasuti kamenje. E, zato što, su, što je to narod kažnje na takav način ili na sličan način. Allah je, jer ono su meleki su Allahom odredbom izvrnuli njihova naselja pa su ih zasuli iz nebesa kamenje. To je bio jedan, jel, jedan od razloga njegove kazne. Oni su bili Pored griha koji su činjeni u čine svoje homoseksualizama. Odnos sa životinjama isto haram, strogo zabranjen veliki grijeh. Kao i sam slučajniac da znači one on podlije ovoj kazni. Za njega nije ni bičovanje, ovaj sto sto udaraca bičem niti je smrtna kazna kamenovanjem. Ali grijeh i haram i onda je kad i prepušteno da kazni jer adekvatno tu osobu onako kako misli da treba. Može se bičovati, ali sa manjim sto udaraca Ili se kazite na nekakav drugi način, zavzorom drugih način. Jer kod nas ima ti pojave, baš sam nedan opet kažem na internetu, ta internet svaku zlu na nju možete čitati. Ali. S jedne strane je dobro, s druge strane sve saznaš u svijetu, šta se dešava je dobro je zla. A puno više se zla dešava, pa onda kada pogledaš sve crnjak živi, zacrni ti, sve ispred tebe. E, neki su općili sa životinjama uločeni ovdje su opće sa životinima. Ne znam kakvi su zakoni u drugim zemljama, recimo ovi svetovni zakon, ali mislim da u mnogim zemljama i to je taj činje kažnjom. Znači, postoji kazna. To stoje sve nastranosti i cilj. Mi ćemo govoriti kasnije ko Bog daje o kazni za, jeli, za krađu, i to je raširano masovno, kazni za alukvo, da ne govorimo o tome. Islam je propisao, znači, striktno precizne kazne za ove pojave. Zovi ovaj pošasti baš iz razloga da se suzbiju i da se znači ne šire u društvo. Zato su kazna vakvorligost. Ali nikad se određeni ljudi, grupacije, je ideologije načuditi jer strogoosti i snaga potopita. Kako će kako da kazni budnik, kako to nije slobodalice? Zato znači, što oni sve pravdaju slobodu, svako zlođelju On je na taj način uopće priznaju stvoritelja ne Allaha, ne njegov njegove propise. Ne priznaju ga da on stvorio i nas, i da nam je trasirao put pravi, da nam je postavio granice koje ne smijemo prelaziti. I da smo mi njegovi robot, njegova stvorila nam daje život. I da njemu odgovaramo za djela. I da on jedini je najpravedniji sudac koji može da postavi propise jeli i sudove. Čak i ako musliman, među muslimanima, nažalost, imate pojedinaca, kaže isti prolog, nepojmljivo, nepojmljivo, kaže, edigoroz ne kazne muslana. Odsjecanje uvike, za, za blu, vidimo kamenovanje da skrti, to je grozno. Nedavno je bilo kamenovanje, činio se u Afganistanu, ne znam nekoj muslimanskom zemlji, pa on odmah to iziđe na internet na ovaj snim, snimci, to svi se zgražavaju, ovi što pozivaju... Ovaj. To se pozivljena ljudska prava, grozina. A ovom, kad pogledate suštinu, šta oni sve čine u ime slobode, to je grozno, da se grozi, Za Zar nije homoseksualizam grozota jedna. Kao što kao jedna še, međutim zapadnja se imate ljudi i fantastični umovi. Otkrili arketu, otkrili avion, otkrili nešto što čime se, čemu se divimo mi, Usman. Pogledaj to u uma, šta on izumio. Ne govorimo sad o internetu o tim savremenim sredstvima komuniciranja, prenošenju slike, zvuka. Kaže i pored toga što ima tako takav, um, znači internet, vjeruje trojstvu, vjeruje da su tri Boga. To ne pojmivo, ne Tako da s jedne strane je tako onaj visoki um, odnosno tako i ovaj takav jak intelekt, a s druge strane jednostavno prihvateju Ne, ovaj, ne prihvatljive stvari, da su tri Boga, tako da, ili da ne viraju u i tako da. Stoga nikada ne trebaju da ljude, ovaj, da nas omanjuju eh, reakcije nečije na islamski propis. Naproti, na to ne treba da nas uzbuđuje koje uvijek toga vidimo. Međutim, mene, ovaj, što kažu, jel, ne igra to kada muslimani reaguju na neke islamske profise, kažu, ne, to ne može se sprovesti u ovom dobu, odnosno, to je neprihvatljivo u ovom dobu. Ja molim vam, da nas sačuvaju takvih mišljenja i zavodnost, da, da nas učesti na put vjeri, da nam prosvjeti um i da nas pouči vjeri i da nas učesti na pravom putu. Suhanika Allah, nebehandike, nebehandi, nebehandi, nebehandi, nebehandi, nebehandi, nebehandi, nebehandi, nebehandi, nebehandi, nebehandi, nebehandi,